І кружляють, гасають, не самовитяться бідні душі, гадаючи рівночасно, що діють із своєї волі. Дядькові бурякові вуха заклопотано повертались то туди, то сюди. Не би ще вчора тут люди бачили большовицькі війська та вловити їх. Сьогодні тут, завтра там. Хіба це тобі правильні війська? Отак ганяють чорт його батька значого людей, а німці женуть їх, як овець у повітку. Починався яр, степовий, крутий, суворий, із проритими водою зморшками рівчаками проваллями. На тим боці яру біліла купка хаток, а серед них сірів самотній млин із непорушно закостенілими крилами. Як піп, Серед жінок у сірій рясі, з піднятими на благословення руками в широких рукавах. Конята розійшлися дрібним частим бігом, завзято потрушуючи гривами і прищуливши вуха. «Чш-чш!» «Ано! Тише! Ну куди женесся?» Яром, мабуть, колись річка протікала, бо все дно заросло старими мозолястими вербами, що згори здавалися кущами. Дорога викрутасами збігала вниз, ховалася і знову вибігала на другім боці, покладеної нос через увесь схил, стяжкою небіленого сірого полотна. А вітер тут ще сердитіший став. Як сільський сірко він забігав то з одного боку, то з другого, хапав за плечі, за хустку, за плед. Дядько сильно напнув в вішки і откинувся усім тілом назад. Коняшки, прищуливши вуха і настовбурчивши гриви, підгинали зади й усе закидали їх трохи набік. Візок трусив немилосердно і хилитався з боку на бік, як човен на хвилях. Доктор мусів обняти за стан панну Ольгу. Так усе ж таки було для неї безпечніше. Крізь пальто чулася гнучка, тепла м'якість молодого тіла. Без корсета була наяда. Розуміється, а як же інакше може бути наяда? І те, що не було корсета, що тіло часом налягало на нього, що була немов покірність і охочість у невільному наляганні, хвилювало до солодкої, давно вже незнаної туги. Покоперся вибоями дорога, рвучкий колючий вітер, трусіння візка – Скажений біг конят з гори, все стало затишним, дорогим, тужно солодким. От вони неслися назустріч стражданню, небезпекам, смерті, але це вже не здавалося таким абсурдним, божевільним підприємством. Ну що ж, є сили, що більше за життя. Часом вони притихло сидять у нас, і ми живемо нормально. Часом вони виступають із нашої нормальності, заявляють свій владний голос, і ми робимо ненормальне. От і все. Чи згодився б коли-небудь у нормальний час оцей дядько ризикувати своїми конятами і навіть життям? Та ні за які гроші. А тепер він ризикує за 300 карбованців. Чи думала коли небудь панна Ольга, що вона може їхати на смерті своєї доброї волі? Мабуть, ні. А тепер конята вже розправили вуха і гривастим агнідим вихором гнали вниз, кидаючи грудочками в лиця. Вітер дзищав у вухах, а рівно з виттям, і душив немов напнутим простиралом на голову. Верби швидко бігли назустріч жовто зелені кучеряві з дуплястими, калікуватими стовбурами. Дорога, вигинаючись поміж деревами, забігала праворуч на гору. Коні пішли тихіше. Пана Ольга злегка відвела докторову руку за свого стану і поправила хустку, закривши нею ще щільніше все лице, так що тільки око та кінчик носа було видно. Доктор зітхнув, підгорнув їй пледа під ноги і став закурювати. Вітер тут, загаявшись у вербах, затих.